Həzrət Məhdi Əleyhisselam Şiyyə Mənbələrində İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Salavatullah və eləcə də məsum imamlar Həzrət Məhdi Əleyhisselamın anadan olması, qeybə çəkilməsi, zühuru, qiyamı və sair məsələlər barədə saysız hədislər buyurmuşlar. Hələ İmam Məhdi Əleyhisselam dünyaya gəlməmişdən illər öncə onun Peyğəmbər ailəsindən, Fatimə övladlarından və İmam Hüseynin nəslindən olacağı öz Cahan Şümül qiyamı ilə bütün yer üzündə haqq ədaləti bərpa edəcəyi barədə xəbərlər vermişdir. Bu barədə Peyğəmbərdən və imamlardan nəql edilən hədislərin sayı həddən artıq çoxdur. Hətta demək olar ki, çox az dini mövzu barədə bu qədər rəvayət söylənilmişdir. Burada biz ilk növbədə Həzrət Məhdi ə.s. barədə imamların buyurduqları hədisləri və eləcə də şiyə alimlərinin bu mövzuda yazdığı əsərlərin adını qeyd edəcək, sonra isə əhl bu barədə Həzrət Peyğəmbərdən söylədikləri hədislərə və onların alimlərinin bu mövzuda yazdığı əsərlərə Nəzər salacıyıq. Baxmayaraq ki, məsum imamların hər birinin dövrünün özünə məxsus dini-siyasi-iqtimai tələbləri olmuş və onların hər biri bu tələblərə cavab verməyə səh göstərmişlər. Lakin bununla belə Həzrət Məhdi ə.s. mövzusu daim onların nəzərində olan bir mövzu idi və yeri gəldikcə buna toxunublar. İmamların bu mövzu barədə buyurduqları hədislərin sayını göstərən siyahıya diqqət yetirin. 1. Əmir Əl-Möminin Ali Əli 51 hədis 2. İmam Həsən əl 5 hədis 3. İmam Hüseyn əl 14 hədis 4. İmam Zeynul Abiddin Əl-İssalam 11 hədis 5. İmam Baqir ə.s. 63 hədis. 6. İmam Sadik ə.s. 124 hədis. 7. İmam Musa Cazim ə.s. 6 hədis. 8. İmam Rıza ə.s. 19 hədis. 9. İmam Cavad ə.s. 6 hədis. 10. İmam Nəqi ə.s. 6 hədis 11. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam 22 hədis İndi isə nümunə olaraq bir neçə hədisi nəzərdən keçirək Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalam buyurub Peyğəmbər salavatullah buyurmuşdur Yer üzünü zülm və haqsızlıq bürüdüyü zaman Hüseynin nəslinlə bir nəfər ümmətimə rəhbərli edərək Haqq ədaləti bərpa edənə qədər dünyanın axırı gəlib çatmaz. Nəçül bəlağədə, Həzrət Əli Əleyhisselamın bu barədə saysız kəlamlarına rast gəlirik. Məsələn, o Həzrət buyurur, Dünya, südünü sağmağa imkan verməyən və ipə-sapa yatmayan dəviyə bənziyir ki, sakitləşdikdən sonra bizə tərəf üz tutar. Allah Taala Quranda buyurur, Biz, yeryüzündə zəif düşüb, əzilənlərə neymət vermək, onları yeryüzünün varisi etmək istəyirik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurub, Əgər dünyanın axırına bircə gün qalsa, Allah-u Teala həmin günü uzadar və mənim nəslimdən olan bir kişi qiyam edib, zülümlə dolan dünyanı haqq ədalətlə doldurar. Mən, Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitmişəm. İmam Cavad ə.s. Əbdüləzim Həsəniyə buyurmuşdur. Bizim qaymimiz elə muntəzər məhdidir. O kəs ki, qeybdə olduğu müddətdə zuhurunu gözləməli və zuhur etdikdən sonra əmrinə tabə olunmalıdır. And olsun Məhəmmədi peyğəmbərliyə seçən və imaməti bizim ailəyə məxsus edən Allaha ki, əgər dünyanın sonuna tək bir gün qalsa, Allah həmin günü uzadar və Məhdi əleyhissalam zühur edib zülmlə dolan dünyanı ədalətlə doldurar. Allah Musa peyğəmbərin işini bir gecədə həll etdiyi kimi, onun da işini bir gecədə həll edər. Musa ə.s. həyat yoldaşı üçün od gətirməyə getmişdi, lakin Peyğəmbər olaraq geri qayıtdı. Sonra İmam Cabad ə.s. əlavə edib buyurdu, Şiyələrimiz üçün ən gözəl iş onun zühurunu və qiyamını gözləməkdir. İmam Məhdi ə.s.ın təvəllüdündən qabaq onun haqqında yazılan kitablar, Həzrət Məhdi əleyhisselamın qeybə çəkiləcəyi və sonra zühur edib qiyam edəcəyi İslam aləmində danılmaz bir həqiqət kimi qəbul olunmuş və bu barədə çox sayda əsərlər qələmə alınmışdır. Hətta onlardan bəziləri o həzrət dünyaya gəlməmişdən öncə yazılmışdır. Məsələn, etibarlı şiya hədiscisi Həsən İbni Mehbub Zərrad böyük qeyb dövründən 100 il öncə Əl-Məşixə əsərini yazmış, və həmin kitabda İmam Məhdi a.s.ın qeybə çəkiləcəyi haqqında olan hədisləri qeyd etmişdir. Mərhum təbərsi yazır ki, İmam Bağir a.s. və İmam Sadik a.s.ın dövründəki şiyə hədisçiləri qeyb barədəki hədisləri öz əsərlərində qeyd etmişlər. Həmçinin imamların bəzi yaxın şiyələri İmam Məhdi a.s. və onun qiyamı barədə kitab yazmışlar. O cümlədən İbrahim ibn-i Salih Ənmati, Həsən ibn-i Məhəmməd ibn-i Səmaə, Məhəmməd ibn Həsən ibn-i Cümhur, Əli ibn Məhziyar və Fəzil ibn-i Şazan Nişapurini qeyd etmək olar.